Книга Ісуса Навина Розділ 6 Єрихон зачинився і замкнувся кріпко перед синами Ізраїля. Ніхто не виходив, ані входив до нього. І сказав Господь Ісусові, «Ось даю тобі в руки, Єрихон» і його царя та його сильних войовників. Ви всі, здатні до війни, обійдете навкруги міста один раз, і так робитимете шість днів. Сім священників нехай несуть перед кивотом сім сурим з баранічого рогу, а дня сьомого обійдете сім разів навкруги міста, і нехай священники засурмлять». Коли ж засурмлять у баранячий ріг, то весь люд, як тільки почує знак трубний, хай кликне сильним окликом, і мури міста впадуть на землю, і народ увійде до нього там, де хто стояв. І покликав Ісус навин священників і сказав їм, «Візьміть кивот завіту, а сім священників, Нехай несуть сім труб з баранячого рогу перед ковчегом Господнім. А до народу Він сказав, «Ідіть наперед і обійдіть навколо міста, а озброєні ж перед кивотом Господнім». І так воно сталося, як наказав Ісус народові. «Сім же священників, що несли сім сурем із баранячих рогів, виступили перед Господом і засурмили, а кивот Господнього завіту йшов за ними. Озброєні ж ішли перед священниками, що сурмили, а ті, що тяглися ззаду, ішли за ковчегом, і йдучи сурмили. І повелів Ісус народові, «Не вигукуйте, щоб і голосу вашого не було і чути, і щоб ні пари з уст ваших». Поки я не повелю вам, гукайте, тоді і видайте бойовий оклик. Ісус обвів ковчег Господній один раз навколо міста, а потім повернулись у табір і там переночували. Устав Ісус рано вранці, і священники взяли ковчег Господній. Сім священників, що несли сім сурем з баранячих рогів, йшли перед кивотом Господнім, та йдучи все трубили в труби, а озброєні ж йшли перед ними. Ті ж, що сунули ззаду, йшли за кивотом Господнім і йдучи сурмили. Отаким робом на другий день обійшли вони один раз навколо міста і повернулись у табір. Так чинили вони шість днів. Сьомого ж дня встали вони рано, коли займалось на зорю, та й обійшли звичайним робом сім разів навколо міста. Тільки цього дня обійшли вони сім разів навколо міста, а за сьомим разом засурмили священники, і Ісус сказав людям, «Гукайте, бо Господь дав вам місто». І нехай місто, саме воно з усім, що є в ньому, буде знищене для Господа. Живою зостанеться тільки Рахав, блудниця і усі, що з нею в хаті, бо вона переховала посланців, що їх ми були послали. Самі ж ви бережіться добре забороненого, щоб бува не наклали на себе прокляття, взявши що забороненого» та не підвели табір Ізраїля під Анатему і не навели на нього якогось лиха. Все срібло і золото, і увесь мідний та залізний посуд нехай буде посвячений Господові і увійде в Господню скарбницю. І закричав народ, і засурмили. А як почув народ звук трубний, ще дужче закричав, і впали мури міста на землю, і народ запопався дертися в місто, кожен прямо перед собою, і захопили місто. І знищили вони вістрям меча йканатиму все, що було в місті чоловіків і жінок, і молодих, і старих волів, овець і ослів. Обом же розглядачем краю Ісус звелів. Ідіть у хату до блудниці, і як заприсяглися ви їй, виведіть звідти жінку з усім, що їй належить. Увійшли ті молоді розглядачі і вивели Рахав з батьком її та матір'ю, з її братами, і з усім, що їй належало, та й усю її рідню вивели вони і лишили поза ізраїльським табором. Місто ж і все, що було в ньому, спалили. Тільки срібло та золото та мідний і залізний посуд віддали в скарбницю Господнього дому. Арахав блудницю, родину її батька і все, що було в неї, заставив Ісус живими. І пробуває вона серед Ізраїля і досі, бо переховала вона вивідувачів, що був послав Ісус розтежити Єрихон. Того часу, Проголосив Ісус таке прокляття Проклятий хай буде перед Господом той, хто зважиться відбудувати це місто Він заснує його на первородному своєму, а на наймолодшому поставить його браму Господь був з Ісусом, і слава про нього рознеслась по всій країні